Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil a'lamin. As-salatu wa s-salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa men tabi'ahum bi ihsan ila yomidin. Allah nama duvar af alandarojim, mada vatim pritindim dhe faliqa kojim. Dhe salavat dhe salamat tona qofri bin Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bifamilati, bishokatati dhe jitata qen diakin katruq derën ditën e fundit të kësaj bote. Të nderu Lazar, Allahu xhalla xelalu ka pajisur njerin me begati dhe mirësi të shumta, me të cilat mirësi dhe begati ai veçohet nga krijesat e tjera. Nga veçorit që Allahu xhalla ulla më to e dalloi njeriu në shtadë mendja e tij, arsyeja e tij Për mes të cilës a i kuptan dhe i mërë mësimet e duhura. Allah Gjellewala i dha sy, i dha vesh, po i dha dhe goj, e gjitha këto që për mes tyra, të tyra njeriu të mërë mësimet e duhura. Njerëzit kalojnë për sprova dhe për uajat e ndryshme, për ju të gjithë e mërë mësimin e duhur. Prandaj, Kanë thëmë njerës të menqërë se ajë që nuk mërë mësim nga e kaluara, do të këtë të ardhme në njëjtë, në në probleme dhe me dështime. Ajë që përfitan nga e kaluara, mërë mësimet e duhra, ajë gjithë mund ka mundësime u për mirësu. Për këtë arsye, Allah o Gjellë Gjellë hu të ndëru dhëtë në shumë vendën kurallë, në këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë kë dhe rëfime të popëve të me hërshëm. Disa i ka silë për më në tregu se këta ishin të fordhë, këta ishin të organizuar, mirë për u të ratën dhe humbën. A thua valë pëse e përgjishnë e kirit e Korani. Allah u gjellëvola përmanë se e kam bërë këtëve primë, kështu janë silë, kështu kam bëdhe, Allah u gjellëvola i ka të I ka shkatru, përshka këse kam bërë fesatë në tokë, kam bërë shkatërimë në tokë, kam bërë punë të këshia në për tokë. Në anën të të tërë Allah Gjelle Ora përmenë në dhisa popu i tjirë që janë zhvillu, janë rritë, po edhe që Allah Gjelle Ora ju ka ndihmu shumë në këtë dretimë. Dhe me thonë, këta për dhëllim nga të parët, përfituan nga ndihme Allah, nga rahmeti, zote Gjelle Ora, kështë të më radhë. Kur Allahu na përmend këtu msimë, këtu tregime, këtu rrefime, zakonisht në thërat më një thirë interesante, duke thënë fa tabiru ya ul al-absar. Fa'tabiru ya ul al-absar. Merrni msim o ju që jukom pa is në mendje që ka në thretë Allah Gjellewa në amër të begatisë të mendjes, në amër të begatisë të logikës të arsyës, marrë një mësive. Përfita. E njëri mund në përfitu, si kurse përmana, në dy mënyra. Kur e shetë dikënd, se si po i vuon pasojat e puvët këshia, marrë mësim, mëse njekë rrugën e njët, apo e shetë ku përfundon, aj që bën keqë. Apo e shetë ku përfundon, aj që mashtranë Apo është e ku përfundën zënë më qari E kështë të më ratë Po në nënë në tjetër Allah në asil e shumë në njerët e sukses Shumë njerët mirë Dukë në e thënë, shikaj e Ku ka qenë e ku ka rritë Kush ishte e ku shumë bo është E shumë rrugët e rrugët e këti të suksesfës Ka qenë rrugët letë Ka qenë rrugët mundimeve Rrugët sakrificës Rrugët shumë angazhimeve Mi për në fundështë Kuro E Allah në këtu thot, mërë mësimë në durë. Apo mërë mësimë ajo. Ja. Përndaj, edhe në du me buë një pytje sëtë, dhe pastaj me tentu me edhe në përgjigja. Apo marim në mësimë si duhet, nga gjitha këtu zhvillime, nga gjitha këtu që përndod, mesin ton, rëthin ton, po adhe jashtë neve, apo marim në mësimë të dura, apo ne, nërsa fatë këtësisht, po e përsëritim gabimin e njejtë. E nësefë, për sëritim gabimin e njejt, pa dyshim se gjithë mën këna me pasë njejtë rezultatë. Ska mundësim e do ndryshë. Për këtë arsye, Allah u gjellëva në kaftua në ka thirë që me marë mësimën e duhur. E si e merë muslimani mësimën e duhur, dhe ku duhet me marë këtë mësimë? Se i përket mësimit, të ndër u gëzër, muslimani merë mësimë, kudo që ka mundsi. Për kujto çoft. Merrm simp për të afërmit, edhe për të largët. Për të riut edhe për të vjetrit. Merrm simp për të dijshmit, po edhe për të padijshmit. Merrm simp për të mirët, por mëm simp edhe për të keqët. Merrm simp për mikut, po edhe për armikut. Për çdo kuj që ka mundsi, më marrm simp, aj marrm simp. Për çdo kuj. Prandaj sikurse kanë thënë një fjalë të urtë, الحكمة دالة المؤمن Orësia dhe mësimi janë Një gje e humë burë për besimtarin Kudo që e gjenë e mërë Kudo që e gjenë e mërë Për daj, ne duhet një situatë Në më mësimi të duhra Për gjithë shka që nga duhet Për me përmesu vetën ton Për me regullu raportin me zotin Për me regullu raportin me zvete E kështu mërat Djetarë të hershëm të Ndërën të zër Në kam su që me marë mësime në nga punt Quditëshme, që shkon menja ti me marë mësim, e ata kanë marë mësim. Unë du më jështjithë dy shambuj. E pasaj me vazhduhme të regu se e qysh na pro me arritë me marë ta shambuj. Dhe që me arritë na me marë këtë mësim. Një dit, një prej djetarve, eshte duke eqë rrugës. Dhe duke eqë rrugës njeri, në mund, ku shvediku ka qenë duke mendua, qka ka qenë duke analizu, dhe merë në thu, gati sa nuk rëzuhet. Në onë, i pështjelën hapat edhe, gati sa nuk përplasë për toke. Dhe kër e merë vetën, këthejet me automatizm, e në tërshmasht, mu këthy me shiku, ku mu rënë thu, apo? Dhe kër e pa, në më honë, nuk është dhe qenë të që ka shumë e rezikshme po qe kursi ka metë atë të edhe seni ma i thjeshtë të rëzani e atërë tha që kaj sërna so morë më thua e e apo bo kje edhe rëzuhëm e quhëm e bo kje edhe e shajm ku që spashë e ku i pata sytë e kësë me radë jo, kësë boni kështapa Kë asë nuk ima kësë sytë asë vetë në skur që pa qka tha, këtu dhëtë me morë më marum, sim që në thëtë dunja të e cë a për së përs rafshë kursi ki metë ku duhet, përzuar. Edhe kthehesh me qyrë, ç'i heron tjetër kur ti bish të udhë, mos më marrën thut të njëjtin vend, po pse qyrë një, vetëm pse marrën thut të njëjtin vend. E thot, na kur ecim tek Zoti, na herat na dhunja me shku, sa herë po marrëm thut përzuam e po gabojm, e s'mo kthejmë me qyrë ku gabova, pse gabova, ç'i heron tjetër mos na marrën thut. Ç'ka shën lidhi kët msin, kët përvojë lidhi me më një msin madh ç'i duhet tek Allah xhallah xhallah. Andaj, për shambull, cëli pënive nuk bënë gabim, të gjithë njerës bëjnë gabime, jemi njerës mirë pa, sa nga këta njerës që bëjnë gabime, këthejnë me këqyrë, pëse, pëse nuk dullë që është duhet, e bënë një lajë lagaritje, jo vëq me thonë, për shambull, hajri shala, kës me atë darmen, jo vëq kështot, kës me aftan, dhe Zotë nuk po thotë, thuni hajri shala, Allah së po thot Allah po të fa atë e miru, merë një mësim, këshore pëse urzove, pëse more në thë. Herën të të ku t'i bëndë rrungës e njejtë, me konë ma, ma suqilë, ma i vëmendësh, ma i kujtasë shumë, e kështë mëralë. Ata është një këmësim këtë djetarit, sa mire? E lidi këtë, dhe e mëni mësim në durë, përfitajnë. Që Qëtë njët njejtë në gjithë që e bëndë dë njo, Edhe një mësim tjetër të ndërmëzëm I pëngjozi ka qenë për djetarëve të njohër Dhe një ditë Ishtë duke ndajur Në një vend saktuar Dhe Për ishe dy puntuar Onë dy njerës puntuar kraho Duke punu Duke bartë Dhe më thonë materialet të rënda Dhe më shodë hekur apo Dhe më honë drut, madhe, unë bartënin materialet të rëndada. Dhe e për cilë të situatët ty e tyre, se si tërë këtë material tronë, kratë të e batë, për po e bartënin me knaci, shkanin e për i këtë i venje, e merke, e qeke dikon, këthe ishin, mërshin një, do me knaci, dhe kjo knaci, kjo disponimi tyne, i boni për shtypje, unë, këta njerëz, as tuk për ishe që për ngarkohen shumas, për lodhen shumas, mirë për me disponimë e përësidit gjendë t'yre dhe e përësidit që ka këta njerë duke e barët atë barën e ronë janë marrëvash me zveti që mëstimajnë a metë të bara hajtë dëbuna muhabet në diçka ku ha biti me tu, ha biti me muhabet ka përse puna ma shpejtë edhe njuni të shku i thëtë shoqit që ronë e të shku të qështu i një i pyytje të i të shkuim atje të i kibash ki me tonë përgjigja, apo? e tani Të tjeren tjetër, ti ma bon më një përgjithje, unë të një përgjithje, që është dhëtë? Thot kjo djetarë, thot edhe për kësoj që këta është ka, po tham, të e punëtorion, këtës po thamë, që ta është njerë i me mësi për gjithë kujtë, një jo veç për mësu, se te për djetaritë, adhe për njerë të rëndonë për në omësimet mënoja, për vojat mënoja. Andaj, e tash të këta dë njerë që bartë ata që mësu me mërë mësim për gjithë shkafit, edhe këtë në dhili mësim për mënë. Thot, kuptuva se njëri ju, i cili është ingarkuar me detyra trona, obligimet mëla. Nëse, nëse dhe mendën e ka tek peshe e obligimet, fështire ka me e qunë venë, mirë po, në qëfë se mendën e ka për te obligimet, letë e ka me e qunë venë. Qëka në në kuptan kja? Për shambull, nëse, Ta skuvet Allahu na mëson sot në shnetën hajmë prit Ramazanin që u afro, domthonjë kanë filluar me ai domund në tremujorin e fundit para muajt Ramazan, domon shumë afër 100 ditëshi i fundit i Ramazanit ka filluar që në u, në u hap. Dhe shpejt vjen. E Allahu ne lut që të na japë shëndet edhe mundësi të mira me prit si duhet këtë mesafir Zotë që do të lloju. Ku vjen Ramazani? Njerët është i kujnë Qërë kësë qëfyri Iftari E njësë me nëgjinu Edhe tëtë sahat Kërë edhe shtatë e gjyës përshkan Meti ka ku? Meti ka të pesha Apo që është mergume të Këti si shkanë sahat i u lavëm Këti shtiri shkë i mpun të ponët Nga se Ajo është duke menu të Pesha e ronë E asoj që e ka borë më supët e veta Tjetëri Qëka a thot? Qëkë, më bareqe, qëkaj? Në të kuptim, iman me, kuj iman me? Të kësë vapi Allah, të këtë në pagunë Allahu, këtë në shpullinë Allahu. Ka thonë pejganberi, sallallahu a.sallem, a gjëruesi ka dy gzime, një gzim kër për njëftar, e një gzim kër atakon zotin, veç Allahu e din qëka komi dhonë a gjëruesit. Kër kër zin? A dhe një që nuk ka, se nuk ka, Dëmohon në asnë kuran, asnë hadith të përmendur Cili është sevap e agjerusin Allah u ka thonë Bi ghejri i hesab Komet shpërbli pa hesab Menja nuk të shkëndu që komet dhonë Ajnë që i kometa tje Apo, është habit me shpërblim është habit me knacin e allat është habit me takim e pejgamberin është habit me ato mirësi Ati i shku një shpejt Pse? Dutë njët e agjeru Njëtë ngu njët Mirë po i pari Met i ka të kurbuat e kur këryt e tjetëri Met i ka të këse hopi Tha të ndaj e dhune e mora mësim Mos i maj met të bara Se këta pëndur me i pa majtë met të bara E këshim poshtir, ishin lodhë Këq edhe sa i në met, e, e zheg E kush i ban të në këto Ishin lodhë psikikisht Ma shumë se fizikisht Andaj ata ka ndash që Realisht për mes aspektit Shpirtnor dhe psikik apo, Me i dhën fuqi dhe energji Fizikeve dhe syne, e kjo është e mëshme Kjo është e mundëshme. Andaj për shambull të nërodër. Ka njerët se sëtët. Dë më thonë, punojnë. Mirët pa, po, jo aso punë të rona, so doken të lodhen. E ka do njerët punojnë punë të rona, po doken matë përshushmë se punë që i bojnë. Në ka dalimi që, në mundë, njëri fizikisht ma i fort. Jo ka mundësi a i parisht, ma i fort fizikisht. Por, për fërës, nga se, aspektin shpirtnore ka disponim. Apo, i jep, i jep i mëtë vetës, i jep brunetë vetësi, e u shqenë vetën e ti me kuptime të caktuar a që, përfitën edhe aspekti fizik i ti pasaj, i jep enerjive vetës, i jep kështë të më radhë. A ne shiko këtë dietari, pa do të bëjtë mërë mësim? Për këtë arsvijë, Allah në kam sëllu, fa atë e biru, mërë në mësimit e duhër a ojo që keni mendje. Juvi jo kamdojnë mendë mërë m e për dërësa një përfitan për iqdo kujtë nuk duhet me haru me marë mësime për vedës vetë atëm që kanë i sotë bukur e tha këtë Muhammedi sallallahu aleyhi osallam tha i dërguar jon aleyhi sallatu sallam la ju l'degu elmu'minu min gjuhrin wahidin marrëtejn për e ka meso më tha besimtari muslimani nuk kafshohet nga një të vrim dyhera Herën e parë më për ka kafshusë, se këmë ditë që këtë vrimë të ka për shambu Në një insektë, në një diqka një... të rëzikshme, se këmë ditë A më herën e dytë, të e di që për i këtë vrimë të ka kafshusë, a për të meshti dorem? Eta është, e ta është ku i kime? Më thonë, herën e parë të mashtrandikush, herën e parë gabanë, më dohë kjo Herën e dytë, Allah u për të fa atë e viru, <laughs> mërë herën... një më simë mu Se ke një ulonin, se ke ditë, ka thonë diçka, i ke besuar, rregull është njerzi mi duhet të besu. Mir po, të ka mashtruar, ka rrajt. Ata duhet herën e dytë, s'po thon mësm punu më toy, larg asoj. Mir po, tash më i kujdesshëm apo tash pak më dryshë, nuk ka sikur në par. Pse? E ke marrëm se ke marrëm si më du. A do të nom namse me konsuçiel, me kundërmendshum, me çin kujdesshëm, jamë çin njerëz naivë, njerëz më ndjelet, ton 10 herë dikush ta bën njëtin mashtrim. A për çashu njëcivesh me, valla. Po unë i but, jasht mos ke i but. Kjo është tash në evitat, mund nuk kosh më kë butsi. Po, nga së mençuria e besimtarit dhe vëmendja ti, në kohë bëj me butsinë e morsin. Butsia kohë bëj me reagimin, po ti nuk nuk hakmirrësh ose nuk i bën zullum, kjo është butsi. Ja fal, rregull, ke buçë që të ndrysh, ja fal, ke tën rregull këtu. Mirë, po, hirën teatr. Tash pak më ndrysh. Po, tash pak më, ma, pak më ndrysh atë. A ka dashurë besimtari ka obligim me marr në sem. Përfito, me marr në sem bon ushqjell. Mos lejo që në forma të ndosh me kujtdoqëort me të marshu. Jo, boj mash. Ti më sa dhe përfito. Edhe nga vecja jote. Kë ka bhu thash herën e dytë ja. Nuk ka më të kafshu dy hera më. Nga se, kështu na ka mësuh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ëmir. Na morëm dëritash çu duhet muslimonë me morëm sem do shëmboj tek timsimi që mos leju më lejuë kështu morë. Ëmir, ai dietari, ai filon, ai fisel u ka marrë muslim. E na na na pam se si duhet të marrë muslim. Po çish arrijet kjo? Si arrijet kjo më marë më të marrë muslim? Të ndrozoën. E para që duhet të pas para syjsh në kët aspekt, unë do të marrë muslim. Po. E para që duhet të pas para syjsh Me dit, kush merë mësim Mësimet e duhura, përfitimet e duhura Nga përvojët e ndryshme Nga mësimet e ndryshme I merë njeri ju I guzim shumë Aj që i ka guzim E që ka i bjeni guzim shumë e kon? Njerëzit e din që ish filoni Ka arrit sukses Apo? Po nuk kanë guzim me hi asit aj, aj ka bujtën e Ti nëstartë po, frik, duke frikësu vetën tëune, po gjykanë me dështimë. Pse, kur ka mujtë, ta i s'munështë ti? Nështë ta, ma mirë, se i munështë? Pse? Ja, a imë, a i ndryshë është. E pëse është a i ndryshë? Që ka këvaj, ndryshë e që ti... Pse? Dohë të këtëzimë. Andaj, që ka popit e ndryshëm, që janë zhvillu e janë përparu. Ku kanë arritë ata, e ku kemi metna. Apo? Athanias Vallajov, ti as nuk kanë, as nuk kanë, domthonë, ë, kapacitet të males më shumë se na, as nuk kanë sy më shumë as vesh më ke çakim na i kem. Apo, vetë ata e kanë marrë mësimin e durr edhe kanë pas guxim kanë eci. Çfarë? E aty, marrë mësimin e durr, edhe bën u guxim shumë. Hic, politiki janë më shumë se shumë të tjerë që s'e kanë, ajo është ti po e kim guximin. Po atë kim bë shtetin në Allahun. O bismillah, Unisa, ne Allahun mbështeta. Kjo është ekstra fuqi, kjo është ekstra shtytje e kësaj rrotë. Prandaj të ndrozor, ai që don me marrë msim, prej të tjerëve, prej prurëve të tjera, po edhe duke filluar fillimin e gavitja e tij, duhet më keni gëzuim shumë. I gëzuim shumë po atë. E gëzuim shumë thash, në Unis, mos po tut, e para, i gëzuim shumë. Me i e pranu dikujt se e ka mirë e unë e kom keqë A kjo duhet hala ma e trim me konë Që e para duhet me konë trim, po e dytër të hala ma e trim me konë Le thonë, filoni e ka një kërrugën e durë që ata u dalë Une, se kom boj qëta, pra ndaj kom dështu Dëman, nuk, nuk i bartë, nuk i bartë Arsujet e dështimit, arsujet e, e, e, e, e, e rëndjes, arsujet e, e, e, e gabimin nuk i barte, filonit e fisiko, e ajma boni, e ky, jo, ja, ja, e mërë përgjesin më vete, e që ky mërë më përsi më ma, më. a njëri që dhe të nërë dhe zërë, me dhjetë rëmsime gjaditës i bëjnë me këmë i po, po si mërë për njerëzëve, pse? Nuk e len mendemadhësia, nuk e len gjelozia, nuk e len zilia, nuk e len inati, kësht frikacak. Ska gudzim me u përbalu me vetë vetën edhe me e pranu gudzimin, me pranu suksesin dikuj, s'ka gudzim. Andaj, aje që së përgjton është frikacako, aje që përgjton është trimit, i gudzim shme, aje që ka gudzim një aftu shumë, me e pranu. Pamarsisht, që në është ta si kene raporte që është duhet, pamarsisht se i në kundeshtarë, që tu ja ke qëllu, mire ki, që e dora. Kjo është i gudzem shumë, jo gjithë kush e abdoarën gjithë kujt, apo? Andanjiri i gudzem shumë, e paka. Edhe e ja këthë në gjishtë e vetë, apeshe? Ti ke po fojnë, lidhje s'ka me atë ose me këtë, ti ke po fojnë. E ajë që është i gudzem shumë gjitha këto kuptime që e ceka, i qelë vetës rrugë me mërë mësimet e duhurë nga gjitha këto përvoja. Ajë që s'ka gudzem, apo a uh, gjithmonë sikur se sa seca foin dikujt edhe më ahudh ose gjithmonë thon po ky kalla ka pas, e ka pas babën, e ka pas zgjyshën, se kum pos, fillojnëuar shtu. Domthonjë gjithë s'ka guxim me marr iniciativë, me marr politesi, po gjithmonë gjina shtime ky sfideton. Jo ky pin fillim, pin start, ja kam shel vetë as ditë derën etj. Na duhet me çelka derë, e me çel derën duhet me pas guxim. Me kon pak, pak trem me kon njërat. Pak me ushtrëngu për ndryshe, nuk kamës njëri me marë mësimit e dora. Kja është e para dhe kryesoria që në ndihman me me jesë për para. E dyta të ndërëzun. E pa, me marë mësim që ka pëtohet në pas, gudzim, apo? E dyta, me marë mësimit e dora, edhe ndëj vetës, po edhe për tjirë, e dyta që ka është? Me ndërëmarë se bepet me ndërëmarë që mos në ndodhë gabim i herë në dytë. Po, për shambull, një njëri ka bo gabim, ka morë rrugë në keqë zonë ruajt me shështnit keqë. Po, qëre, ka bo gabim, ka rshit me shështnit keqë. Tash e ka po që me këto gabime, me, me këtë rrugë që ka njekë, e ka u familjen, ek hoq shkolën, ek hoq të ardhmen, ka upshum up up sene tash nuk po domë me bëjti gabim, por do me përmirësu. Domethën, po do me marr mësim për të kalumës edhe me përmirësu. Apo, ky unis që po domë e gudzim shmosht. Mir po, prap me të njëjtë njerëz, prap me të njëjtë shoq. Jo vetëm smundesh. Apo, nga se dush mi mar masat që mos më ron gabim e përderisa vazhdon me të njëjtë të njerëz prapë kime boj ti një gabim, edhe pëse ti nështë ta nuk dan me bo, edhe pëse nështë atje e ke kemonë mësim më një duor, por shoshtënia atje këmën të shumë apë. Pra ndaj, në vend njët me konë, në shoshtënit njët me konë, në rëthënat njët e me konë, qëka e bën kja? Prapë e bën njëtin një gabim një duor. Ose e bën ti, ose nëse nuk e merë mësim më me një duor, që filoni duke njët me filoni në kagabu, tash më Ndikush kanen me dë shok të këqi, fa të këtësisht. Aj u dalë për tynë, aj ka pështu. Ti përdoj marë mësim, që shkyke, tu e hubinit e tunet me ta. Apo? Mirë, aj dulë për tynë, e ta është të përën me ta. E qëfar kuftimi ka okay? kërë? Andaj, nërmeri më asën e duhur a që, realisht, mësë me, mës me bëti, një ka përëm. Unë i thëmë nga njerë dhe sa so njezë, kur për përë të në ojgjë, e kam një, problem, një gjuna e bëj, gjithmonë, s'po di ç'm bëj me këtë gjynar. I them, "Kur e bën këtë gjynas zakonisht?" Mi ka thënë përshëndetje do do rrethona. Vullai bëj zakonisht këtë gjynas kur jam qitu, kurim ç'si to, kurë, do të them, këtu fillon shkërimi. Largova pikë kësoj qosnjë, më normal mësmë net përshëndetje përshëndet, angazhohem me këtë punë, bane këtë punë, dil nga këto rrethona i keçit vetë rrugën mes për para. E po, edhe e thjeta çmë metodë me për fundos se ka msimë nga kjo, po Vete që dhëmë përfundun nga se ka dhe kua e zani të ndërurë të vëzër, është Aj që dëmë e marrë mësimë, e na duhet me marrë mësimë Nuk duhet me, me ngellë Qysh kalonë në zansi, pi klasë pa në klasë, qysh, qysh përpallonë në zansi, qysh? E mërë mësimin, të një pyta simtari, e ke marrë vësh, po e ku marrë, hajtë që ke marrë vësh? E ka të zani, një, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du E cila gjithë në gjithë tjetin prëvim Ata gjithë të losë parë jesën Gjithë tjetin të lasë e kërë Na nësë të nga me jesë për para Duhet më dojmë prëvimin Me ka dhë që i këna marrë veshë Na kuptum Apo na po jesëm për para të vonë Na japëm për jesëm E që është të merar E për në marrë më simë Më thashtë duhet me kohë një gudzim shumë e para E dyta Duhet me urujtë Nga atorë rëth Dhe e treta e fundit të Ndërroze që na mundësën me marë mësimin e duar është Me e lutë Allahun gjellë dhe gjellalu Me duatë sinqert Që Allahun më na mundësu Që ne me uruj dhe me umbrojt Dhe me thonë Tim brohësh dhe ruhësh dhe mërë mësim Me guzimin tënë Me rëthanat, me sebepet Me masat që ndërmer, me shkacet Këtë kërë regullë Min po, nuk duhet me haru sa Allahun duhet me lut me i qesyt Me na këndel Me na vendisu Me ne japë Allahu gjëllë gjëllalu hu U dhëzim një aftushëm që me e por rrugën Dhe gudzim një aftushëm për me e ndjek rrugën Me lutë zotin gjëllë gjëllalu hu Anda i thujo zotin madhë Më nësëma të marë mësimet e duhra E mësëti përses gabimet e mija njëta Më nësëma Allah mësëti bëj gabimet e filojnë Për të marë mësim Më O Allah, më ruaj nga gjithë dhe keqë bërës Më mbruj, nuk i nja njesune Në shta s'ku si më më shumë sa duhet Prap, mashtërën më dikush Prap, gabaj, o Allah, më ruaj Pra ndaj, pejgamberi, sallallahu a të sallam Sare, diltë nga shtëpia ti, e bëndi një lutja Preja sëjë që lutë i thonë të Allahumë inni e u dhu bike en e dhilla e u dhal E u e dhilla, e u u zel E u adhlima, e u dhilem o ajhel o yjehel ali këtë katri vetë pejgamberi saulallahu alaihi dhe te po për e përbytum për me kuptuar se sa përse si dua o zoti jam unë kërkoj që të më mbrosh ti mua që mos të nënçmoj dikon e as mos të më nënçmën mua dikush apo ruajm nuk dinë është aty kush nënçmën mua ruajm o zot o zot më ruaj që mos të devijojon dikon mos të marr në qoftë dikon po do ruajm mua mos të më devijon mua dikush Mështë mabit për dikush O Zatë, une kërkaj që të mëruar që mështë të i njëraj dikan Me i njëru me në nëqmu Mështë me, me i njëru O Zatë mëruaj mështë të i njëraj dikan Po dhe me mëruaj që mështë me i njërujnit e tjiret Dhe O Zatë, mëruaj që mështë i bëj padresi dikujt Po pa dhe me mëruaj që mështë me bënd dikush padresi mua Edhe u dalë, bismillah Unë bështetën Allah në gjelë le Nje ç'dhel peshish me këto lutje, o Allah ruajm që mos i bëj shtarg dikujt, e as dikujt mos të bën sharmu. Me lenë Allah që leona është është i mbrojtur. Andaj të ndroqë dhe xhamali merrni simetë të dhura, përfitoni nga jeta, nga se jeta është e shkurtër, por është shkolla e madhe. Mundsi e madhe me mësu, mos të bëjmë gabime të njëjta, gase nuk kemi jetë gjatë na. Apo kur kemë mes për para, kur kemë u zhvillu, në çoftë i si bëjmë gabimet e njëjta të marrë mësim të duara dhe të jetësim për para, me ndihmën e Allah dhe të duke kërkuar për krahjen e Zotë e Gjellë e Gjellë e Luhu. Me ka që për e dhe fënë, Zotë i është për lefë dhe i ruajtë. Përësër një safat, së të këni mundësirë, të di mundësirën zë bastira, në onë që të mbushim gjeminë si duajtë, e pas taj aje që nuk ka mundësi në hamle dhe kuaj është mirë mund të falë njerët edhe, edhe jashtë.